за це долі дякувати треба, а не заслугами пишатися. Таких заслуг кожен би хотів, та не кожному вдалося. Ми з Ліною по 15 років у районі відпрацювали, а тепер нарешті починаємо з нуля, з того, що діти в аспірантурі роблять. І повірте, Марино Кирилівно, я це робитиму чесно і купувати нічого не збираюся У мене сім'я на шиї, мама, діти. Тут на хліб вистачило б не те, на десертацію. Ви вибачте, я наговорила зайвого, ви цього не заслужили, ви чесна людина, не така, як інші. Ми... Ми дуже любили вас, субординатурі, хоч ви здавалися суворою. Ви стільки нам дали. Я часто згадувала ваші уроки там, у Кам'янці, згадувала наші чергування, операції. Тому мені не хочеться, щоб ви думали про мене погано. Вибачте. Софія вийшла з кабінету і втрапила просто до рук Ліни. «Софія, ти що, того?» – покрутила біля скроні пальцем. «Ти так кричала?» – всі позбігалися. «А що, неправду казала?» «Ти ж чула, Ліно?» «Та правду, в принципі, але даремно ти так. Хоч тебе стоян і додому підвозить, все одно даремно». І постукала в кабінет професорки. «Можна, Марину Кирилівну?» «Ліна Михайлівна, запросіть до мене Софію Андріївну, будь ласка!» Софія знову зайшла, зупинилася посеред килима, на килим викликали, отут і стою, подумала. Чомусь не відчувала ні страху, ні хвилювання, тільки полегшення. Ну і сказала, про що думала. Страшна не та собака, що гавкає, а та, що зненацька кусає. Софія Ендрійовна, ви вийшли без мого дозволу і не попрощавшись. Більше так не робіть. Мені, зрештою, сімдесят років, я вам у матері годжусь. Вибачте, Марино Кирилівну, я більше не буду. Щодо ваших слів, я дуже хотіла б помилитися щодо вас. Дуже хотіла б. Очі Микиташихи посвітліли, навіть щось подібне на привітність з'явилось у їх постійній кулючості. Знаєте, Софія Андріївна, я боюся нового покоління професорів, яке приходить нам на зміну. Ці люди мають своєрідні поняття про честь. Повірте, я знаю, про що кажу, коли підозрюю кожного у тому, що він дисертацію купив. Коли ви зробите бодай половину, зрозумієте, яка це величезна праця, і зневажатимете злодіїв так само, як і я. Мене ж тому. І рецензентам не кличуть, що я рубаю без жалю кожного, хто не сам виконував роботу або написав якесь нікому не потрібне безглуздя. Я візьму рецензентом саме вас, Марино Кирилівну, побачите. Ну, тоді інша справа. Якщо виникнуть питання, звертайтеся, допоможу, поясню. Я ж тут, завідувачка кафедри, поки що, поки що. А на завтра напишіть 10 ситуаційних задач за кушерства, щоб знали, як в такому тоні розмовляти з професором. Обов'язково, Марино Кирилівна. Вже торкнувшись склямки, Софія обернулася і посміхнулася Микиташисі, як ти радив крихітка єнотик. І зовсім як у мультику, чорні вуса професорки настовбурчилася посмішкою у відповідь. Розділ 15 Що за п'ятниця?